Книга Буття Розділ 12 І сказав Господь до Аврама Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, І з дому батька твого вкрай, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ, І поблагословлю тебе дай зроблю великим Твоє ім'я, і Ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що Тебе благословляють, і проклинатиму того, хто Тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і Лот з ним – було ж Аврамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Авраам Сараї, свою жінку, лота свого братанича і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані. Та й рушили в дорогу в Ханаан край. І прийшли в Ханаан край. Авраам пройшов його аж до місця Сихем, до Діброви море, а жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав, «Потомкам твоїм дам я цю землю». І спородив він там жартовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від Бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Аї на схід, і там спорудив жартовник Господові та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Авраам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет. Сказав до Сараї, своєї жінки «Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть Це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха Та щоб вижив завдяки тобі І справді, ледве Аврам увійшов у Єгипет Побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном. І взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Аврамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Аврама. От і прикликав фараон Аврама та й каже, Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав, вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка». «Візьми її та йди геть!» І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і за що було в нього».